Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele sosten către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă într-un loc numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos! Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără bine în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în de săvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la ai că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: Eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt. Cristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul deacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați.